פרק כ"ו: ויהי בעשת עשרה שנה באחד לחודש היה דבר אדוני אלי לאמור בן אדם יען אשר אמרה צור על ירושלים האח נשברה דלתות העמים נשא בה אלי אם מלאה או לכן כה אמר אדוני אלוהים הנני עלייך צור, והעליתי עלייך גויים רבים כהעלות הים לגליו. ושחטו חומות צור, והרסו מגדליה, ושיחקי עפרה ממנה, ונתתי אותה לצחי יחסה לה. משטח חרמים תהיה בתוך הים, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים, והיית לבז לגויים. ובנותיה אשר בשדה, בחרב תהרגנה, וידעו כי אני אדוני. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא אל צור נבוכד רצר מלך בבל מצפון, מלך מלכים, בסוש וברכב ובפרשים וקהל ועם רב. בנותייך בשדה בחרב יהרוג, ונתן עלייך דייק, ושפך עלייך סוללה, והקים עלייך צינה. ומחי כבולו ייתן בחומותייך, ומגדלותייך יטוץ בחרבותיו. משפעת סוסיו יחסך אבקם, מכל פרש וגלגל ורכב, כרעשנה חומותייך, בבואו בשעריך, כמבואי עיר מבוקעה. בפרסות סוסיו ירמוס את כל חוצותייך, עמך בחרב יהרוג, ומצבות עוזך לארץ תרד. ושאללו חילך, ובזזו רכולתך, והרסו חומותייך, ובתי חמדתך יטוצו, ואבנייך ועצייך, ועפרך בתוך מים ישימו, והשבטתי המון שירייך, וכל כינורייך לא ישמע עוד. ונתתיך לצחיח סלע. משטח חרמים תהיה, לא תיבנה עוד, כי אני אדוני דיברתי, נאום אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים לצור, הלא מכל מפלתך, באנוק חלל, בהרג הרג בתוכך, ירעשו האיים, וירדו מעל כסאותם כל נשיאי הים, והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשוטו, חרדות ילבשו, על הארץ ישבו, וחרדו לרגעים ושממו עלייך, ונשאו עלייך קינה ואמרו לך, איך אבדת נושבת מימים מי העיר ההוללה אשר הייתה חזקה בים היא ויושביה אשר נתנו חיתתם לכל יושביה עתה יחרדו האיין יום מפלתך ונבהלו האיים אשר בים מצאתך כי כה אמר אדוני אלוהים בתתי אותך עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו בהעלות עלייך את תהום וחיסוך המים הרבים והורדתיך את יורדבור אל עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כה חורבות מעולם את יורדבור למען לא תשבי ונתתי צבי בארץ חיים בלהות אתנך ואינך ותבוקשי ולא תימצאי עוד לעולם, נאום אדוני אלוהים.